Bé, primer que em dic que Estellers, per a qui no ho sàpiga, perquè no sé si, si tots coneixeu Estellers, és el poeta valencià contemporani més, més important. De fet, ja aquí diu que al costat d'Ausias Marques el poeta més important, el poeta valencià més important de, de tots els temps. Clar, I per què li fem una festa a Estellers? O, què significa fer-li una festa en eh, homenatge a, a, a un poeta? Eh, mireu, fer-li una festa a Estellers Fer una festa en homenatge a Estellers és molt més que això, fer-nos una festa fer una festa en homenatge a nosaltres mateixos. Perquè Estellers és el poeta del poble. Eh, Estellers li parla al poble quan escriu els seus poemes i parla amb la llengua del poble. Ara recitarem uns poemes perquè d això es tracta la Festa Estellers, de fer un sopar, un dinar, de germà nord, d'enjuntar-nos i després eh, recitar poemes d'Estellers i altres poetes. I veureu com Estellers Parla en la llengua del poble, és un poeta que parla clar, que s'entén i, per tant, fer una festa en homenatge és fer-nos una festa en a nosaltres mateixos, d'acord? Nosaltres no hem inventat res, perquè festes estelles se'n fan i se n'han fet eh, moltes arreu de tota la geografia valenciana. I d'on ve tot això? L'origen de la celebració remunta l'any 2013, en què Josep Lozano, que és un, un novel·lista del Ginet, un poble de la Ribera, va decidir, va fer la proposta d'organitzar sopars, dinars eh, en què la gent dels pobles s'enjuntara eh, per a compartir el menjar la viaguda per a fer conversa i per a recitar poemes d'estellers eh, Mireu, com que Josep Lozano és novel·lista i bé, i s'explica millor que jo doncs trobo que és millor que li donem la paraula però no ha pogut vindre per tant el que faré és llegir la proposta que va fer l'any 2013 Josep Lozano Eh, perquè doncs, arreu dels pobles del País Valencià començaran a organitzar-se festes en homenatge a Esquerres, en homenatge a nosaltres, en homenatge als valencians, d'acord? Diu eh, Lozano. Estimada amiga o amic, crec que som conscients que la nostra cultura passa per moments difícils fins al punt que pot perillar la seva mateixa existència en un futur més o menys proper. Davant d'aquesta situació, hi ha tota una gamma d'actituds a adoptar que podríem agrupar en negatives o derrotistes i lamentar-se sempre estem a temps, o positives eh, o encoratjadores, amb què crear imaginar recursos que ens reforcen i ens donen cohesió en defensa del que ens és consubstancial del que estimem, la nostra cultura, la nostra llengua, el nostre país. La meva proposta és la següent, això ho diu Lozano, diu, celebrar el naixement d'un dels nostres grans poetes, Sant Andrés Estellers, el 4 de setembre o en la primera quinzena d'aquest mes. Atès que el poeta de Burjassot va néixer el 4 de setembre de 1923, 22. I per què el poeta de Burgessor? Doncs diu Lozano perquè és el més pròxim i d'una obra més accessible i receptiva en amplis estrats populars. És el que jo us deia des. a des. Estelles és un poeta que quan el diges quan el recites, s'entén. Hi ha altres poetes que els diges i no saps de què estan parlant, però Estelles sí. Uh, diu losano també. Crec que l'organització pot ser ben fàcil. Fer un dinar o un sopar popular amb el seu top literari poètic que pot reunir famílies, amics, col·lectius més o més nombrosos, amb tres coses comunes la primera cuinar un plat del nostre país o països amb la beguda corresponent la segona, sopar o dinar ben dinats o sopats la tercera, llegir poemes d'estellers els que més us agraden eh, o llegir o cantar poemes d'altres poetes nostres en una festa que hauria de ser lúdica i popular doncs aquesta és la proposta Eh, el que volíem fer era una festa lúdica, popular, en què hi haguera eh, menjar, beguda, en què tots podrem compartir una estoneta de les nostres vides, de les nostres experiències, eh, i compartir també doncs, el gust per escoltar eh, poesia. Eh, si m'heu estat escoltant, eh, l'Osano diu que la festa esteller s'hauria de celebrar a començaments de setembre, perquè és quan estelles nens, no? Nosaltres no ho hem pogut fer perquè el poble de Sella, doncs, a Sella es fan massa coses i, clar, i de fet, a començaments de setembre també estava la melda i era un poc complicat fer la festa estellera a començaments de setembre. Aleshores vam haver d'ajornar la festa estellers i l'hem fet esta nit. Per què la fem esta nit? Si ho pensem bé, demà és el 9 d'octubre, que és una festa també important per als valencians i diuen que qui no fa la vespre no fa la festa, d'acord? Aleshores, doncs vam creure que aquesta nit era era una nit bona, per a, una bona data per a fer les festes tellers. Per tant, jo pel que he vist, eh, crec que de moment ho estem passant bé, eh, hem compartit menjar, hem compartit be beguda, hem fet conversa, hem compartit inquietuds, alegries, potser algú ha compartit porcs, coses que, que, no sé, que li inquieten una miqueta, al capdavall el que preteníem en aquesta festa és que compartiren la vida d'acord? perquè Estellers Estellers escriu de moltes coses ell descriu les injustícies, per exemple escriu amb ràbia perquè Estellers comença a escriure la seva obra durant el franquisme, una, una època molt difícil també escriu de la mort i del dolor penseu que Estellers, si no el coneixeu ara us, us ho explicaré Estellers i li mor una filla molt xicoteta aleshores ell ho descriu i ho descriu amb dolor uh, també escriu d'això, però sobretot ell el que escriu és de l'amor de la vida i de la vida i del vitalisme com a actituds per a combatre i per a superar-ho tot plegat les porcs, les inquietuds la ràbia i les injustícies i jo crec que uh, doncs fent festes així uh, el que aconseguim nosaltres és uh, una miqueta el que aconsegueix Estelles en la seva poesia plantar-li cara a la vida com ell diu en un poema perquè acabaré aquesta presentació que se'm està fent llarga amb un brindis en forma de poema un poema d'estellers, evidentment es diu El vi i bé, simplement doncs, recitaré el poema i us animo que ara aneu passant per així eh, en la mesura en què vulgueu, no esteu obligats evidentment diu, no podia faltar el vi damunt la taula una solemnitat un rito que venia des de la nit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 el vi que ens feia forts, un tros de seva crua, un, ro un rosegó de pa i un got de vi solemne. Parle del vi dels pobres, begut solemnement, l'aliment de la còlera, el vi o sosteniment de l'afany o la ràbia, el vi de l'esperança, el vi dels sacrificis, l'esperança rompuda, plantar cara a la vida. Molt bé, gràcies. Vale. Bona nit a tots Bé, eh, el poema que recitaré forma part del de llibre de Meravelles que és un dels més importants d'aquest poema Bé, no escriqueu-les No hi havia a València dos cames com les teues Dolçament les recorde, amb els ulls plens de llàgrimes Amb una teranyina de llàgrimes als ulls On ets? On són les teus cames tan adorables? Recorreg la vereda, aquells jocs familiars. Creua les nits, evoca les baranets del riu. Un cadàver verdós, un cadàver fosfòric. L'espectre de Francisco de la Torre, pot ser. No hi havia a València dos cames com les teues. Llargament escriuria sobre les teues cames. Com si nasses per l'aigua, entre una aigua invisible, entre una aigua claríssima, venies pel carrer. La cantera aciosa i fresca com un canter de serra i jo te boque, dreta, sobre les teues cames. Carregaven els homes els ventrus camions, venien autobusos de candea i paterna, i em veus dels bars, l'olor de l'ifregit. Tu venies solemne sobre les teues cames, o la solemnitat de la teua cartendra, del teu cos adorable sobre les llargues cames. Carrera avall, venies entre els solars, els crits, els infants que jugaven a l'eixir de l'escola. La dona replegava la roba del terrat, L'home recomponia lentament un rei òngel, mentre un amic parlava dels seus anys de presó, per coses de la guerra. Tu venies solemne, amb més solemnitat que el crepuscle, o amb una dignitat que el crepuscle rebia de tu sola. Tota la majestat amada del crepuscle. No hi havia -hi a València dos cames com les teues, amb la viva alegria de la virginitat. Sempre venies, mai no arribaves del dos. i jo et volia així, i jo ho volia així. Nascí per a guardar-te, per veure com venies. Inútilment recórrer aquests crepuscles, les nits. Hi ha els homes que carreguen lentament camions. i ha els bars, de l'ifregit, les parelles amants. Jo recordo unes cames, des teues cames nues, des teues llargues cames plenes de dignitat. No hi havia a València dos cames com les teues. Un cadàver verdós, un cadàver fosfori. Va tocando les anelles, va preguntando per tu. Es desperta o els si marc en el vas del carnet. Jo no sé res de tu. Han passat segles, dies. Inútilment recorrec València. No es crigueu el ves. No em presento a Primero, i jo, disculpen... Okay. Sant Enric Valor per als danys i per als divícies se faig a l'engua valencià. Soc Guiri. Vull llegir una poesia d'Esteriès primer en valencià i després la meva traducció a l'anglès. En breu explique per què aquesta poema i per què la traducció. Però abans d'això una història curta de la primera traducción que va a hacer de Estellés. El año pasado van casarse a Seria, la nueva filla y la salvadona, uh, de un admirador de Santa Bárbara. En la boda, todo en inglés, voy poder yo leer dos versos en valenciar de la poesía El Samanz que voy a pasar al inglés, a China. No había a València dos amants com nosaltres, cardamans com nosaltres, en son parits ben poc. In English. There were never in Valencia to lovers such as us, few were born to love each other just the way we do. I agora a res. A A l'hora um, es pensava que Estelies no més escriviria versos d'amor pero a estudiar más, al a llegir més, jo veia que és un poeta molt profund i que estràte temes diverses, eh, des de un vaste de coneixements literaris enormes i de una sensibilitat molt comprensiva. He trobat en la col·lecció Llibres de Xilich una poesia que ens dirige directament a nosaltres en el nostre centre. Es un mundo, es un mundo malo, es un mundo donde el gobierno anglés va a redactar tantas listas de trabajadores extranjeros para poner anglosos en los seus llocs de trabajo y por eso eh, tiene vergüenza de ser anglés. Es un mundo donde muchos valencianos han tenido que ir a, a, a Alemania, Estados Unidos, a frança para trobar faena porque así no ha Es un mon por fin en centenares de miles, puede ser millones de refugiados y refugiadas buscan un país, un lloc on viure sense amenaza de muerte y mientras tanto, mientras tanto tienen una vida de miseria. Creo que esta poesía de Estelliers ha reconocido por toda Europa y por eso la traducción a inglés. Ahora, del libro de Silis. Acabeu d'arribar, és l'únic que us demane. Duc per tot el meu cos un humitat de sal. Abregueu tots els tràmits, acabeu d'arribar. Només puc contestar bé les vostres preguntes amb un gest d'una mà cansadament equívoc. 20 i 7 llocs, acabeu d'arribar gueo els trammits, aquel tràfic de papers, de preguntes Estic cansat. Empecen els llavis, massa coses. No en fem massa preguntes, no puc dir res encara. tininc suades les mans. La barba de sis dies aca d'arribar. Duc un gran cansament. Encara no puc dir certes cose, tininc ganes de llavarme, de llaure. No puc més. Abreu-geu. Bic de certs llocs. Deixeu-me. No puc parlar encara. He perdut mitja vida. Aprec certes coses que cap servei no em fan. Ara sé. Sí. Per això, calle. Obedic apenas. Baig. Baig on dec anar. On baig exactament. He après moltes coses. He après, sobretot, que vaig. Al dematí enllavaré la cara i tancaré la porta. I tornaré al camí. Aleshores, vosaltres seré els vostres llits amb les vostres mulers. Jo ja sé. Jo no em puc deturar. Jo seré al camí. No tinc casa. No tinc llit. Not in Patria. <laughs> mm. yeah. <clears throat> Book of Exiles. I just arrived. It's all I ask of you. My whole body is damp with salt. Cut short the procedures. I've only just arrived. I can only answer your questions with a tired and ambiguous wave of my hand. I come from certain places. I've just arrived. Cut short the procedures, sort out the paperwork, the questions. I feel, I feel tired. My lips weigh me down. Too many things. Don't ask me too many questions. I can't say any more just yet. My hands are sweaty and I haven't shaved in six days. I', I just arrived. My weariness is a huge burden. There are still some things I can't talk about. I'd like to wash, to lie down. I can't go on. Cut it all short. I come from certain places. Leave me be. I still can't talk about it. I've wasted half my life learning things which are no use at all to me. I see it now. That's why I'm quiet and I hardly speak at all. I'm leaving. leaving. I'm going where I have to go. That's exactly where I'll go. I've learned many things. I've learned above all that I have to leave. Tomorrow morning I shall wash my face and shut the door and take to the road once more. At this time you will all be tucked up in bed with your wives. Yes, yes I know. I can't stick around. I'll be back on the road. I have no home. I have no bed. I have no home loan. Aquí. Bé eh, jo la, la primera, el primer contacte i vamos, pràcticament tots els contactes perquè llibres d'Estellers llevat de quan hem fet algun paraules i música que hi havia allí o aquest que tinc les mans de gent que va portar de l'organització jo no he llegit Estellers, jo Estellers l'he escoltat per Ovidi Montllor, que a part de llegir-lo, si l'escoltem per Ovidi Montllor, arriba molt més. Vaig intentar recrear una de les, de les poesies que, va, que recitava Ovidi Montllor. Ovidi Montllor la titula Com una escala qualsevol i en el llibre de, de l'Antologia d'Estellers eh, apareix amb el nombre de 22. És una de les primeres poesies, els primers llibres d'Estellers. Com ha dit Josep, veurà que és un escritor prou planer que arriba i que no, no, no busca paraules enrevesades o com pegar-li voltes de les coses. És prou d'ideic. Com hi ha el fill sense els pares i els pares sense el fill i xiques, al cinema, amb les cames obertes i una mà entre les cuixes i el rosari en família. Hi ha el peor que es mata caent des d'un andami. l'home que fa el pa i ja qui porta un metre per saber el tamany escalient del taüt, i com hi ha els que treballen la nit de caldany, i els forats de les piques, i hi ha un ascensor amb una llum brut groguent que esperant mentrestant la portera s'emborratxa de vi, i pixa per l'escala, i la filla té por, i el marit està fent com la dona del metge, i els tramvies, terribles amb el renou dels perros i el metge que es dedica a trencar-les a nous. Mentrestant la portera va pixant per l'escala i trucant a les portes amb un col de lamella, i el fill, de la l'arpa, que s'amorfa tres dies, plora i plora, i encén un siri, i posa el siri a l'ampolla del vi, i contempla la lorenis. Llavors la suïssa quida pel passadís, i el cosí la segueix brandant pel que no l'obre, i la xica que es gita més aviat que mai, i un fred, com una mà li puja per les cuixes i hi ha un instant que pensa que té el cul més petit i els veïns que s'han mort, els dos intoxicats l'altre dia i la dona i la filla no tenen ganes de menjar res i ploren com les rates i el cosí i la suïsa que dormen brutalment i el canelobre encès i el cobertor encès i les cortines enceses i tot el pis encès els nobles cavallers enterrats en els claustres Mentrestant, la portera pixa per els escalons, i el marit no pot més, i la dona del metge se'n va i agafa el metge i li diu, fill de puta, i se'n entre les cames i tot es pega fot, i la nena que plora sola a la porteria, i les inscripcions obscenes dels comuns, i el crani rebotant per tots els escalons. Wow. Recordava, Josat, que vos diguera que si hi ha llibres per als que no vos heu portat, eh, doncs ja podeu agafar-los com ha fet ara Marek podeu furgar-hi i... Bé, i per a completar un poc l'explicació que estava fent Josat al principi, eh, Josat Rosano eh, va proposar aquesta aquesta història d'Estellers, eh, per a fer en eh, el País Valencià. En, en realitat es va basar en una festa que ja feien els escocesos, des del segle XVIII, dedicada al poeta que ells consideren el poeta nacional escocès, que és Rupert Barnes, i pràcticament, des del mateix, als, po als pocs anys de morir el mateix poeta, ja van començar a fer aquest tipus de festes, que feien un menjar típic escocès, bevien alguna típica escocesa i cantaven i necessitaven poesies del, del poeta escocès. I és el que el Luzardo Sano eh, va, va conèixer aquesta festa i va pensar que era una manera de donar a, a conèixer el, el poeta que considerem per excel·lència a València. No? Bé, jo vaig llegir una poesia d'un un llibre d'Estellers que es diu L'inventari Clement de Gandia. Resulta curiosa la, la història d'aquest llibre perquè eh, Estellers va guanyar un premi de, de Gandia i en, en, un, en un poemari que es diu L'inventari Clement. I després, quan li van dir que enviara els originals per a publicar-lo, va enviar un poemari totalment diferent al que havia guanyat a través del jurat. Però ningú es va, ningú va, es va donar d'això. I al cap del temps eh, s'ha conegut d'això i ara s'ha tornat a publicar un altre llibre, un altre poemari en l'original que, que havia guanyat del Premi. I aquest és del, de l'original. El poem es diu Un fons d'acordió. Una cançó que sí... «Cara a tota la vida, una cançó que no, cara a tota la mort». I nosaltres passàvem pels carrers del crepuscle, sota els arbres quiets, i ens volien i ens duia una lenta nostàlzia. El pa es coïa amb llenya, el gran foc dels garbons, a les llaunes hi havia els geràmics, la gràcia, i les llums del cinema i la música humil, i gastada en les boles, i les tavernes obertes, xiquets en el rastell, les grans nits de calor... La llum sobre la taula, meló d'alger, botiga. Una cançó que sí, cara a tota la vida. Una cançó que no, cara a tota la mort. I hi havia un moment que sorgia la lluna. Tornaven per les sendes lentíssimes parelles. Les granotes botaven en tots els arrossals. Passava lluny el tren en els, cristall, els cristalls encesos. Tornava a casa el pobre sec de l'acordió. cordió. Pujava la tristesa. Una xica cansada tornava de la mort. La ràdio, la tisana, l'aigua dels quatre grans, el rosari en família, l'herba de les olives. Una cançó que sí, cara a tota la vida. Una cançó que no, cara a tota la mort. Damunt una pedra blanca se la lluna. Passen els dies i pengen llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes. Passen els dies i renten la sang en les estoralles. Passen els dies i creixen llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes. Passen els dies i deixen silenci i pols per on passen. Amb el silenci prosperen llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes. Els greuges i les offenses el repertori de faules. Passen els dies i deixen quallat l'oli, les la por en les cantoneres, la sang reventant els canters. Amor amunt van i venen llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes. Passen els dies i deixen caure insults i caure pactes. Passen els dies i pengen les llàgrimes en els arbres. En els arbres, en el vent, llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes. Bona nit. Pels que Quants... tots. Ai. Pels que ens -sí. hi ha. Bona nit a tots. Vaig elegir-vos una... Com ho posia, llarga, s'hi si arriba, perquè la vaig conèixer fa molts anys de, de les 70. Que també el vaig conèixer per a les cançons que cantava i que... <laughs> bueno, anem a començar. Es diu el bany. És com un bany, i de fàbia els guets. És com un bany, els ofeguen les tins. És com un bany, ple de lacris i sospins. És com un bany. No puc i si, no terrible, tredices, un i si, del lloc que soc. Entre coses horribles, còleres i tundreces, un punt, tot ple de sang i de l'espil fet, i el damar s'ho compús i la xica orinant i les rates menjar-se la cara d'un clàver i l'home de l'hotel escrivint certes coses i els morts descomposant-se i el cafè en l'àvia bruta i fracàs i silenci i els angles que no poden establir certes contactes i la sala d'espera amb les fustes greixoses i les altres objectes bruts és com un ball d'una certa noessa és com un ball d'una rosa despressa és com un mar, s'ha visgut sense pressa, és com un mar. Aquesta mort és una cosa infernal, això ho diria sense saber-lo la gent. S'ha repetit el món entre bé i mal, és un acord cruel i eficient. Mostraran els mots a un ideal, no un didal, i us faran més menys dels sentiments. Inútilment cercaria cor. Seria aquest que ves que trucar-se a les tots sols al lliç la seva muller, i jo arreu de sol per la nit molt amarga. És com un ball, la descensa coberta. És com un ball de la terra deserta. És com un ball, ningú mort es desperta. És com un ball. Després omplíem el taut de mort, i resultava que el sobrava mort. Li tallaren el cap i li posaren entre les mans com un relicari. No com aquell que popularitzava el cos de completistes i toneros, sinó com el crec encara hi ha un segon. Si no em falla la memòria, aquell cabot de mort, exactament, damunt d'allò que anomenaven la pròstata. És com un ball, una brisa, una nef, és com un ball que una pena s'obten. És com un ball, o mortal minuet, és com un ball. La pobresa pujava pujava lentament per l'escala, Lentament telenava tots els replanells. Evocava els tres dies, vagament t'evocava. Pous dies al que hi havia l'esperança i la conformitat i el sol de net viure. Tocava les parells, li tocava amb tristesa, una llarga tristesa, llarga com una nit, i seguia pujant la miserable escala, un dia de riureguia posent a la terrassa. Si un dia, si Déu vol, aquest dia serà un dia feliç. Es como un valle inefable es es como un valle os afeite nestes es como un valle de acre y suspiros es como un valle es como un valle es como un valle es como un valle ya está. Déu, jo vaig a llegir el poema que es diu «Testament Mural». El teu nom i el meu nom escrits en la paret, en aquella paret plena de cors i rúbriques, en aquella paret de voluntats darreres, mentre s'abonitzava de l'amor o la pena, en aquella paret de la fosca escaleta, entre paraules tendres i paraules obscenes, paraules que parlàvem d'un amor invencible, paraules que parlaven d'un record en car viva, paraules que evocaven les nits de gaudi i pètals, i la pornografia delirant dels dibuixos, en una convivència que m'agrada pensar. En aquella paret suada pels amants, amb mirada d'amors com un dur matalàs, en aquella paret de friccions ardentes. El teu nom i el meu nom ferozment enllaçats, quan també s'enllaçaven les nostres cames, Fosca escaleta que evoque i que no diré on és. Encara que en torture, encara que em degolle. El teu nom i el meu nom, ardeix, en un arrap sobre els algeps suats de la paret aquella. El teu nom i el meu nom arrapats amb les ungles, arrapats en la bruta paret de l'escaleta, amb una voluntat de viure, de perviure, amb una agonitzant caligrafia dura, entre coses obscenes i coses delicades, Exclamacions brutals d'un sexe poderós, notacions ingenues de quadern escolar, notes sobre la marxa dels esdeveniments, aquell luxe d'autògrafs autèntics i primaris. El teu nom i el meu nom, més que escrits, arrapats. Aquell amor, l'amor, amor, amor d'ungles i dents. Gràcies. Sí, sí. Bé, bona nit. Després de lo que he llegit, és pues, difícil eh, fer algo com este llest, però a mi també m'agrada a l'octubre, perquè jo crec que així tots, segur que en casa, és bueno, una manera de... de, de perquè a vegades parlar o fer les coses molt més difícil que, que estar tot tranquil·leta en casa i escriure una cosetes. I jo, per exemple, aprofitant que era un d'octubre, en guany estic en Pilar de la Horadada, Cara, allí el valenciano pues, que que no no dará molt, però aprofite, jo no soc professor de, de literatura valenciana, ni, ni de castellà. Però el alumne jo els di, mireu, jo no sóc, no sé ni professor que vos troben, ni a tema eh, de brançellin, però jo sempre mara parlar-les, ella és ja coneixença ella. I, les pa... I també, aprofitant que és 9 d'Octubre, vaig anar a Canvi Teresella, tots al·lucinats. Mira, el de Google, el de Google... Tal, no sé. I també vaig aprofitar i vaig llegir poesia. Vaig aprofitar i vaig llegir un, un poema, alguna cosa que jo he escrit, escrit. I, i, i també us he portat algo a cosa a vosaltres. No és el mateix que vaig llegir a ells. I, però bueno, jo em vaig sentir satisfet de poder parlar allí en València i que ells m'escoltaren. I ells també els van sentir... També van sentir agraïts. De que eh, ho trataren amb naturalitat i, i que no tinguera jo cap eh, problema en parlar-los. Bé, no ho som més peix, que són molt rolleres. ja em diuen, és molt, pesat, és molt pesat. Menos classe, fem de tot. Fem de tot. Parlar. Bé, jo he escrit una, un poema que diu una pluja passagera. I res. La resplendor del llampet el soroll de l'argent sobre la fusta per les mans tremoloses dels meus espantadisos trencar el silenci aclaparador d'una ambrosa cambra empaperada d'històries passades. Després de creuar unes paraules els primers brams de la tempesta propera i amb molta gana. Vas córrer cap a l'escala per una catifa de fulles seques de dos en dos botar els grans lleugera com una d'aina. Tasegueres absent de mi en el replà de les confessions, contenidor d'afectes malaurats. Deixar-les descansar el nas sobre el finestró i les primeres gotes esbarant-se es van traure un missó enriure, oblidat fins i tot per tu. Contrariats, el teuladins i les aronetes s'acobiraren entre les teules, el fum de les llars es perdí entre el tapis d'aula. Els carrers romangueren immaculats i els arbres confidants del passeig, despatxar en agraïts els núvols. Una vesprada de pluja passatgera, aconseguir i no de com esvair aquesta veu esquerdada, l'enyor, la melancòlia, viatgeres en la teua mirada, la fugida inesperada de les meues abraçades sinceres. Una vesprada de pluja passatgera, inspiradora de milers de cançons, aconseguir escampar-ho tot, l'embravida mar que t'envoltava, el, penyac, el penyacerat que ens separava la incertesa felicitat que abrigava el paraules del teu cor. Va, bon acabar de tanto ha abierto este paréntesis del producto propio. Y esta es la primera y la única cosa que he escrito. A base de la leyenda del morisco, pero bueno. Eh, en fin, mani man porque veis siete de mí un poco del rollo de de o de la de Obidi, de de l anterior. Le he titulado Vesprades. En els primers anys del segle XXI tenia per costum fer les deures del conservatori en el mirador de la punta del cavall. Estava cursant estudis de grau mil de percursió com a instrument en les faldes de la serra gelada mirant cap a l'oest per quan contemplar una bonica panoràmica de Benidorm. Allí, just on acaba l'asfalt. Esteus de les restes d'una torre vigia que apareix desitjar una mort que no hi arriba perquè són tan pocs essers humans. Per què són tan pocs essers humans? Després de sopar i festejar no tires la bossa del burda ni el condom Deixa'ls en el cotxe de record, a vore, que me'n vaig. Anava fent els exercicis allà per estar tranquil, disfrutant d'un cigarret, el soroll de la mar trencant amb les múltiples caletes i de la veu de Germanier Gal. Per aquest racó eren freqüents els passejants, les parelles festejadores, pel dia 90. De vegades ocorrien coses rares, que amb el temps vaig deduir que eren freqüents. D'una d'estes raresa vull parlar vos Deixaré per altre moment del dia que vaig presentar la recuperació d'un alijo de droga i el dispositiu de seguiment de la Policia Nacional ni el dia en què van registrar, pensant-se que esperava un carregament. Però no, avui vos descriuré un encontre diferent. Confia sempre, vaig deixar el cotxe girat i encarata a l'eixida, perquè, com diu mon pare, la rebosa, antes d'entrar, busca l'eixida. Una vegada apagat el motor, traig la llueta de música, vuit a harmonia, deixo el llapis i la goma damunt o poso sobre la carpeta al seient del passatger, trago un cigarrec Escoltant una promo de revital complete. La faena, amb el fum de la primera calada i xim per la finestra, comprova que la vesprada està carregant-se i sembla que plourà. Agafa la llibreta i comença a contemplar les veus de l'exercici. Estem practicant les quintes secundàries i malgrat que alfar-me el, el cap, i de seguida encapique totalment i deixe de fixar-me en el món. No veig el matrimoni d'europeus, crec, que han estat sorpresos, per una fina pluja mentre completaven el passeig. Ni el gat li es entre les restes d'un sopar abandonades, com ells ni per suporar el fort escorp blau fosc del 90 que acaba d'arribar. La pluja s'ha fet un po' més persistent i per la ràdio vol dir seguir redisar-te sobre la necessitat de tindre'l on va a casa. Quan l'ocupant de l'esquist acaba de fer-ho la primera volta al voltant del meu cotxe, me n'adones la seva presència. Al principi, pense. Talvolta està buscant alguna cosa que havia perdut avuiament, però quan les nostres mirades les creuen per l'esprit retrovisor per segona vegada, decidis que no. No ha perdut res, però està buscant alguna cosa. Jo un desentenc i crec en silenci perquè no vull de res de mi, tinc un estrany pressentiment. No aconsegui respondre el final de l'exercici i uns lleus a la finestra del cop em posen en alerta. L'home, de cabells foscos durant la cinquantena d'anys, s'adreça a mi en valencià. Inicia la conversa amb el rescurs d'ascensor de parlar del temps. Seguidament m'explica que ha vist com estava el temps i ha pensat d'anir a buscar Guixones. Sense temps de reacció em pregunta d'on No sé per què, tal volta per parlar del valencià o perquè m'ha fet gràcia l'assumpte de les Guixones. I em va cap un dia buscant-ne un pare per la recortina però un relaxe. Li he dit que sóc de sella, que jo acostumava així de tant en tant a fer guixones mon pare i sense tèc de saborellar la dable conversa que creia que anava a estudiar, el mesquí, traïdor, conductor del Fort Escoblo, que ja mai oblidaré, en pregunta com la tenen més de sella. Sí, com la tenen més de sella? la mort indicta on els trens els miserables trens creuant tota la nit, trens de morts d'ofegats, amb aquell llum groguent en totes les finestres un estrèpit de ferros els tres perdents llistons els miserables trens que creuaven tota la nit les llumes de la guerra blagoses amb la lluna tots els morts de la guerra des desenterrats desfets el ventre petulant de recent casada entre tanta misèria el tretant d'estupor, el melí graciós, el ventre de sis mesos, tots els molts de la guerra, tots els molts de la terra, els miserables trens que duien els ferits, els miserables trens que creuaven la nit. Amb un cruixit de ferros i un cruixit de llistons, ven els de sang, aquells pèls plens de sang. Tota la nit rodava el miserable tren, amb tots, amb tots els llums encesos, sense olin les rodes, un dels llums blagoses sota la lluna, el ventre de sis mesos, la fam, la por, espant, un silenci, una por, l'amarga por ceguera. Tornaven escalades amb els ossos podrits, duien les espartènies ventrades, la sang en quai secs, unes mosques, unes mosques grosíssimes. Bé, com que hi ha gent que ha les intimitats, doncs, jo em treuré alguna molt oculta. Perquè, a veure, tots tenim amagat un instint assassí, no? I, I la literatura ens permet de vegades dir coses, escriure coses, fer coses que no faríem en la vida real. Uh, com per exemple mator un professor que et fa fer un exercici sobre les vocals obertes. Uh, aleshores, Bé, jo vaig tindre un professor de la universitat que m'ha demanat que fiera un exercici que consistia a escriure un poema per a treballar-les vocals obertes i el que vaig fer va ser escriure un poema amb vocals obertes sobre com uh, matava aquell professor perquè no m'agradava gens aquell exercici, d'acord? Bé, vaig titular l'exercici La tova mort en verds. Wow. Eh, el tinc al mòbil. Em, em sap perquè potser se m'apaga. I... Diu... O sent, amic meu, m'agrades ben poc. De tu no em un pèl, per això et botaré foc. I amb una palleta, volut, et xuclaré la fel. A mi no, amb mi no has tingut sort. No saps com desitge enviar-te ja al cel. O potser aniràs a l'infern. El cas és que a mi no vas a bon port. No saps com de veure't ben mort. Coneixeràs una pala que et ferirà el tos. Et ratjarà la sang més dolça que la mel. I serà la mateixa pala amb què acabaré un clot. Un clot on tu restaràs mort, acompanyat d'entranyables cucs que se't ficaran per les conques dels ulls i et rosegaran sencer, sense deixar-ne un os fins que de tu no quede ni un mos. El de Vicente Ante les Estelles és un altre de Valencià, Josep Maria Caramé però té un, una ració de la que és molt actual mm? que s'ha vist per tot els temps que es diu la fàbrica paulat diu, elegits aquesta tarda que la fàbrica paulat han tancat les seves portes i a fer crac. El diari diu que el pobre fabricant s'ha arruïnat i ha hagut de marxar-se a Suïssa amb el. Si la fàbrica no dona, diu que s'han desvelat que ja n'hi ha qui s'ocupa del que es fa. Una banca se li queda per vendre i especular. Hi ha fàbrica o finança, tot central. De sobret i ja, ja, treballaven el diari no parlava. Solo a l'estació de França mal contat. Ella tenia una rosa, una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa, una rosa de paper. Passar el hivern i estiu, la primavera també. També passa la tardor, dies de pluja i de vent. I ella tenia la rosa, una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i la enterraren després. Per el carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper. I circulava la rosa, però molt secretament, i demà mà en màxim passaven una rosa de paper. El poble creia altra volta i ningú no va saber què tenia aquella rosa, una rosa de paper fins que un dia d'aquells dies va emanar l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris, ningú no en sabia res, però com una consigna circula secretament, de mà en mà per tot el poble, una rosa de paper. Bé, crec que aquest poema no ha sigut un ningú tipus de presentació. Eh, es diu Postmortem. Hi ha dies, hi ha saps dies, ja veus ara. Estic morint-me de tristesa. Plori. Pensa en tu i et voldria al meu costat. Ara sí que seríem ben feliços. Tot ho perdone, vida meva, tot. T'ho perdone. Ho oblide, res de res. Ara seria el teu amant sol·licit. Tractaria d'entendre't, de comprendre. -t que em notes que toques soledat, que no puc més, recorda i et recorda, recorda tot allò que no hem viscut, que estic me que vull viure, que vull que tornes i prenda't una mà, agafar-me de la vida, que m'acabi. Aquest poema es diu Camp de Vicent, i aprofite per engançar en la pròxima activitat de Tastolletes que vindran a cantar a saber saber de la Ventura perquè una de les cançons que va fer obrir pas que és, diu La vida sense tu començaven amb els versos d'esta poesia recitats precisament per, per Feliu Ventura no, en aquest cas no la Feliu Ventura, diu pensa que ha arribat l'hora del teu cant a València tenies el moment, confés autor tenies tenies el moment del teu cant a València la volies cantar sense solemnitat sense mediterrani, sense grecs ni catins, sense picar pedrers i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat, dirien. Veies el camp, creixia. Lentament el miraves créixer com un crepuscle. Arribava a la nit, no escrivies el camp. Més avant, altre dia, pot ser quan matja mort. Pot ser en el moment de la ressurrecció de la carna. Tot pot ser. Més avanci si de casc. I el tema de València tornava i se n'anava entre les teues coses, entre les teues sígades. Aquells moments d'amor i aquells moments de pena. Tota la teua vida. Si no, tota la vida, allò que, sub, que tu saps que fonamentava en ella. Anava per València, pels carrers de València. Modestament diries el nom d'algun carrer. Pedallo, Gil i Morte. En quina intensitat els dius, els anomenes, els escrius. Un poc més i ja tindries tota València. Però tu... València és molt poc més. Tan íntima i calenta, tan crescuda i dolguda, i estimada també. Els carrers que creuava una lenta parella, els llargs itineraris d'aquests dies sense un cèntim a la butxaca, algun antic cafè, aquella lleteria de Sant Vicent de fora, la casa que estrenària o han estrenat la vida definitivament, l'alegre veïna, el metge que buscava una nit a deshora, la farmàcia de guàrdia. Ah, València, València... El naixement d'un fill, el pual ple de sang. Aquell sol matiner, les torres de serrans, amb aquell breu color inicial de geranis. Veus des del menjador, per la finestra oberta, venim a en sí, enllà alboralla. Escoltes des del llit de sirenes del port. De bon matí arribaven els lents carros de l'horta. Els xiquets van a escola. S'escolta la campana, veïna de l'església. El treball, entenàs amor a les paraules que ara escrius i ja has dit sempre... Les que et varen parir un dia a Burjassot. Com ma mares la llet, vars mamar l'idioma. Dit siga castament i han perdó de la taula. Ah, València, València! Podria dir ben bé, a tu, València meua. Perquè evoque la meva València, o evoque la València de tots, de tots els vius i els morts, de tots els valencians? Deixa guanar. no et poses solemne. Deixa l'èmfasi. L'èmfasi ens ha perdut freqüentment als indígenes. Més avant escriuràs el teu cant a València.